Оки воїни вели мене через двір, довкола панувала мертва тиша. Якби в мене були зав'язані очі, я, певно, думав би, що навкруг пустеля, а не чотиритисячний натовп. Величезне людське збіговисько сиділо непорушно, мов кам'яні ідоли, обличчя в усіх були бліді, очі осклілі від жаху. Гробова мовчанка тривала, поки мене приковували до стовпа. Вона тривала, поки служники повільно й старанно обкладали хмизом мої ступні, мої коліна, мої стегна, все моє тіло. І вона стала зовсім мертвою, коли один із служників схилився до моїх ніг із палаючим смолоскипом у руці. Глядачі на трибунах. Повитягали шиї, мимоволі подалися вперед. Чернець здійняв руки над моєю головою, підвів очі до голубого неба і почав промовляти латиною. Він бубнів досить довго, а тоді, не опускаючи рук, раптом замовк. Переждавши кілька секунд, я глянув на нього. Чернець закам'янів. Увесь натовп у єдиному пориві Поволі звівся на ноги І вдивлявся в небо. Я й собі глянув угору. Затемнення! Щоб мене грім побив! Затемнення таки почалося! Кров завирувала в моїх жилах, я, наче, знов народився на світ. Чорне кружальце поволі наповзало на сонячний диск. Серце моє калатало дедалі сильніше, а юрбай-чернець, завмерши, витріщалися на небо. Я знав, що зараз усі вони звернуть свої погляди на мене. І коли це сталося, я був на поготові. Прибравши якнайвеличнішу позу, я простяг руку до сонця. Ефект вийшов разючий. По трибунах хвилею прокотився дрож. І тут один за одним майже водночас пролунали два вигуки. «Підпалюй! Підпалювати забороняю!» Перший вигук був мерлінів, другий короля. Мерлін схопився зі свого місця, певно, хотів сам підпалити хмиз. Тоді я гримнув Ні з місця. Я уражу громом і з блискавкою того, хто поворухнеться без мого дозволу. Нехай то буде хоч би й сам король. Усе товпище, як я і сподівався, слухняно опустилося на лави. Тільки Мерлін на хвильку завагався. Ох, і тяжко ж далася мені та хвилька. Але врешті також сів. І я зітхнув з полегкістю, знаючи, що тепер я господар становища. Король укнув. Зглянься, прекрасний сер, угамуй свій гнів, не дай статися лихові. Нам доповіли, що могутність твоя набере повну силу тільки взавтра, але... Ваша величність, ви хочете, певно, сказати, що вам збрехали? Так, ви маєте рацію.